Den stora dagen är äntligen här. Efter flera månaders planering, längtan och väntan så har vi nu spelstationen här från våra munnar till era öron. Spelstationen är PSSveriges.se's officiella podcast Jag är er värd, David Wallström Och med mig på andra sidan av Cyberspace Har jag psveriges PS egen chefredaktör Man skulle kunna kalla honom för speljournalistikens Leroy Jenkins Joel Brage Jo Jo tjena Tjena Då Allt väl med dig David? Jajamensan, det är bara bra Jag är sugen på att komma igång här med podcasten Yes, samma, samma Ja, och ja, de här månaderna av planering stämmer väl inte riktigt Egentligen, i själva verket så var det så att vi igår sa att ja, men vi borde göra den där podcasten nu Och nu har vi den alltså här Idag är det torsdag den 22 maj Och vi har en hel del att gå igenom i den här väldigt Playstation-centrerade podcasten Så jag tycker väl att vi sparkar igång direkt med veckans nya titlar Yes och den första och kanske allra största titeln den här veckan det är något som du faktiskt sitter och spelar just nu Joel kan du berätta lite kort bara om Wolfenstein The New Order Självklart. Jag fick spelet idag faktiskt, recensionsexemplaret, som jag har väntat på länge. Det skickades från Danmark och det har varit lite turer fram och tillbaka, men nu är det äntligen här. Och Jag har kört några timmar idag och mina första intryck är faktiskt väldigt bra. De lyckas behålla den här stämningen som klassiska Wolfenstein har, minna jag Wolfenstein 3D, som många av oss äldre spelare har uppväxt med. Ja, precis. Men har ans... jag på så du har inte testat testa det själv än då? Nej, jag har inte gjort det. Jag väntar på att mitt exemplar ska ramla in i brevlådan. Sen ska det skjutas nazister för glatta livet. Det låter utmärkt. <laughs> eh, Embargot har ju egentligen gått upp nu, men eftersom du inte har hunnit spela så länge så är det ju dumt kanske att gå in lite för djupt i vad... Vår... Vad spelet, hur bra spelet är och vad det kommer att få för betyg och liknande Så eh, ni lyssnare får helt enkelt hålla utkik på psverige.se Inom de närmsta dagarna när Joels recension kommer att gå live Yes, förmodligen kommer recensionen redan på måndag nu när jag har helgen på att spelar Ja det låter ju bra det Härligt, härligt Vi går raskt vidare nästa release den här veckan till Playstation 3 Är... Eh, Ja vi ska ju nämna också att Wolfenstein är ju både PS3 och PS4 Yes och det är PS4 versionen jag testar Ja precis Sen har vi ju till PS3 Drakengard 3 Det japanska spelet med det tyskklingande namnet Och jag har faktiskt ingen aning om egentligen vad det här är Vad det är för något Har du någon koll på det? Yes, jag spelade faktiskt föregångarna som kom till Playstation 2, för herrem som man såg sen. Och enkelt uttryckt kan man säga att det är estetiken från Final Fantasy-spelen blandat med Dynasty Warriors och lite drakar och annat grejs. Så det är mycket slakt och lite snack, om man ska sammanfatta <laughs> ja, det. Ja, det är ett Square Enix-spel va, om jag inte har missat Yes, det, det. det stämmer bra. Ja det har fått lite sådär recensionsaktigt väldigt polariserande betyg om man tittar på andra publikationer så ja vi får väl se om vi får upp en recension på det någon gång i framtiden eller så kan ja, vi var... bara prata lite mer om det. ja yes, det var ju samma sak med föregångarna när de släpptes de fick väldigt blandad kritik. Många fans som gillar den här typen av spel älskar ju och mina andra fattar ingenting. Nej. Så det är väldigt nischad gäng Det är samma sak med Dynasty Warriors spel. Ja, precis. Vi hoppar vidare. Ett PS4-exklusivt spel som du har recenserat. Vi har recension uppe på psverige.se just nu. Och det är Transistor från Supergiant Games. Jupp Och förhoppningsvis har många av er läst recensionen redan Och vet vad jag tycker Men lite kortfattat kan jag dra att Det är alltså Bastion-utvecklarnas nya titel Fast istället för det klassiska fantasyns så har de bytt ut det mot Science fiction istället Har delvis tubbaserat stridssystem Låter ju väldigt intressant För en annan som inte har Testat spelet än Men jag tycker det ser ju riktigt läckert ut Och framförallt musiken Tycker jag verkar spela en ganska stor roll det stämmer bra. det, Precis som med Bastion, har, även om jag inte spelat spelet själv så har jag hört andra berättat att musiken var en stor del av spelupplevelsen även där. Och så är det ju Transistor med. Fast istället för mer klassiska country-musik eller gitarrbaserad musik så är det mer science fiction-orienterat för att det ska passa temat. Men det de har lyckats så bra med på Supergiant Games är att de har fått in själva stämningen i musiken. Så musiken symboliserar delvis vad man gör för tillfället i spelet. Okej. Okay. Det var ju jag samma förstår. sak i nyligen släppta Child of Light. Det var ju också musiken en stor del. Så det verkar vara en trend som allt fler utvecklare hakar på nu. Ja. Och det tycker det... jag är positivt. Ja, absolut. Det är det ju verkligen. Eh, musiken är ju en eh, väldigt stor del av de flesta spel. Mer än vad många kanske tänker på. Ja. Helt klart. Eh. Men eh, ja, så... Eh, Transistor då, det är en, en rekommendation från din sida om man gillar den här typen av spel. Helt absolut jag skulle till och med gå så långt så att säga att eh, även de som inte gillar genren i vanliga fall skulle kunna testa spelet för det är väldigt lätt att komma in i. Och som jag nämnde i recensionen så är det inte heller varken särskilt långt eller svårt Ja men det är bra om man vill ha en liten så här bite-sized upplevelse som kanske inte tar 40 timmar att klara igenom. Nej vi snackar snarare om 4-5 timmar Ja, Okej, okay. ja, men det kan vara lite om det också. Man vet aldrig vad man är vad man är sugen på. Nej. Eh, ytterligare en Playstation 3-release den här veckan. Eh, kan jag nämna det också att eh, vi pratar alltså nu om spelen som har släppts till eh, digitalt och eh, i butik den här veckan. då, Alltså under onsdagen. Eh, förhoppningen är att podcasten i fortsättningen kommer att gå upp på just onsdagar eller torsdagar. Så att eh, den nya uppdateringen på Playstation Store ska vara hyfsat aktuell fortfarande men då hoppar vi över till ett spel från Compile Heart och eh, NIS America Mugen Souls Z som jag faktiskt sitter och recenserar just nu och eh, det är ett, <laughs> ett intressant spel helt klart eh, ett eh, JRPG Föga förvånande kanske som utspelas i rymden bland ja, gudinnor, stora transformers liknande robotar och, och allt möjligt. Det, eh, det är väldigt påminner väldigt mycket om Disguya-spelen rent estetikmässigt och ja. Vad ska man säga? Det är väldigt. Jag eh, har haft väldigt positiva och några negativa upplevelser än så länge men kommer behöva lägga ett par timmar till åtminstone innan jag är beredd att uttrycka mig ordentligt det gör lite den här missen som flera spel från NIS gör att det börjar lite långsamt en liten stund och sen bara exploderar det med nya karaktärer som ska introduceras och handling som ska berättas i text och text och text och text Så det går väldigt det tar väldigt lång tid mellan Spelsessionerna Precis i början Okej, men jag, Som jag förstår förstått det, du har aldrig spelat föregången Z är ju till första mugen sols Ja, nej jag har inte rört Första nej, mugen Nej inte jag heller Så det Det verkar i alla fall inte som att det är någonting som ligger mig fatet, Utan det känns som att det är ganska fristående då. Ja Så att man kan hoppa in på del 2 utan att ha spelat detta Så det är positivt i alla fall Men som sagt, recension på Mugen Souls Z Kommer ja, Förmodligen under helgen Tidigt nästa vecka På psverige.se Sen den sista titeln Som vi ska prata om här nu Från veckans nya release Det är R-Type Dimensions Till Playstation 3 Ja det låter spännande Ja, det är inte dumt alls, det har jag också recenserat Och jag gav det en 9 av 10 faktiskt För de som inte vet, R-Type är ju ett, En gammal, anrik serie Från slutet av 80-talet Som släpptes till Nintendo Och Ja, det är sideskrollande rymdskjutare Helt enkelt, varken mer eller mindre En av De riktiga klassikerna i den genren Och R-Type Dimensions Är ju de två första spelen i serien som är omgjorda med HD-grafik och 3D-animeringar och sånt där. Men grejen är att man kan hoppa mellan den gamla grafiken och den nya genom bara ett knapptryck. Det låter ju fint för alla nostalgiker i alla fall. Ja, absolut. Och även musiken när man går tillbaka till 8-bits-grafiken så går musiken tillbaka till det klassiska bit soundet också. Så det är Riktigt trevligt och jag tycker att alla som är bara lite nyfikna borde köpa det omgående helt enkelt. För det är riktigt bra. Jag blir nyfiken redan nu för jag spelade mycket Super R-Type på Super Nintendo när jag faktiskt. Ja, precis. Jag hade önskat att de hade slängt med Super R-Type också i den här samlingen. Men man kan inte alltid få allting. Nej. Yes, då är vi klara med veckans nya titlar och vi hoppar väl in på nyhetskategorin och ser vad som har hänt i Playstation-världen de senaste dagarna. Och först ut är faktiskt en nyhet som kom, det är breaking news kan man verkligen säga för det dök upp i mitt twitterflöde här för bara några minuter sedan. Så det vet jag inte om du har hunnit uppdatera som Det är nämligen, <coughs> ursäkta. Det är nämligen så att Evolve har fått ett släppdatum nu. Det är för mig väldigt efterlängtade spelet Första Persons eh, Och det kommer att släppas den 21 oktober. Så det kommer mitt i den här galna spelhösten som vi ser fram emot. Jag vet inte, har du eh, koll på Evolve och vad tycker du än så länge? Har jag har sett. sett väldigt lite från det måste jag säga men det jag har sett har varit väldigt intressant också. Ja. Men det största problemet för mig är att det kommer i samma veva som ett annat efterlängtat spel för min del nämligen Devil Within. Ja, precis. De kommer ju runt samma tidpunkt där så det som sagt det blir en fullspäckad höst skulle jag tro. Ja, det kommer bli en hel del för den som gillar spelare spela det kan jag säga. Ja. Och, Till skillnad från många andra tidigare år så är det mest eh, titlar som verkar ha hög kvalitet nu som släpps ja, i de nya konsolerna Precis, det, då kommer vi vara ungefär ett år in i den nya konsolgenerationen och eh, utvecklare har, kommer ha börjat eh, lära sig de nya maskinerna helt enkelt och kommer kunna pressa ut riktigt trevliga titlar skulle jag tro Redan det vi har sett nu från Playstation 4 har varit väldigt imponerande grejer många. Så jag vore knappt tänka på det dessutom om några år. Nej, precis. Det är, det är verkligen spännande att se fram emot. Evolve i alla fall släpps till PS4. Jag tror det kommer till PS3 också, om jag inte minns helt fel. Citerar vi inte på det. Men den 21 oktober alltså kommer det här samarbetsbaserade spelet som ser riktigt, riktigt trevligt ut. Och på tal om första till nästa generation som vi också ser mycket fram emot Det är ju Far Cry 4 som nu är officiellt utannonserat Och det ska utspelas i Himalaya i något påhittat land där Och från det, det lilla vi har hört än så länge från det låter ju ganska schysst om man får säga så Eller vad tycker du? Ja, oh, jag håller verkligen med. Det ser bra mycket bättre ut än vad Trian gjorde. Även om det också var ett bra spel. Bara faktumet att man kan rida på elefanter tycker jag verkar häftigt. Ja, eh, jag var ju ett väldigt stort fan av eh, trean. Det var ju ett av mina favoritspel 2000. Nu måste jag tänka. 2012 måste det ha blivit. Gjögtesamt. Eh, absolut. Och eh, en ny miljö och eh, ny. Det ser ju ut på omslaget som har släppt jag vet inte om ni lyssnare har sett det men som verkar presentera spelets antagonist som är någon galning som har utropat sig till kung över den här lilla staten i Himalaya. Och det har ju faktiskt blivit lite kontroverser kring det där omslaget. Jag vet inte om du har följt det. Men det har ju pratats mycket om att det skulle vara rasistiskt för att det är en vit man som har tagit den här Uh, ja, vad ska man säga Urinvånaren Nej, gud vad rasistiskt jag <laughs> <laughs> uh, Nej, men den här uh, invånaren från det här fiktiva landet Och sitter och sitter har spänt fast handgranater på honom och allting Men jag fattade inte riktigt det För alla säger att det är en vit man Och varför ska det vara det för? Sen tittar man på bilden lite noggrann Och så ser man att han har faktiskt ett... Uh, Alltså han har ganska tydliga asiatiska dragen då, tycker jag. Ja, Ubisoft har ju själva dementerat att det skulle vara en elvitt man. Ja. Så jag förstår inte riktigt kontrovers. Nej, men haters gonna hate liksom. folk på internet kommer ju... Vad jag kan minnas så var det samma snack när trean kom med den här killen som har huvudet i sanden. Ja, precis. Och ja, på tal om trean så Vas var ju en väldigt minnesvärd karaktär från det spelet. Han var ju Eh, inte huvudskurken egentligen, men han var ju definitivt den som tog mest plats i eh, skurkgalleriet om man säger. Och han var ju väldigt minnesvärd karaktär, så jag hoppas verkligen att de följer den traditionen nu och lyckas hitta eh, lyckas skapa någon liknande karaktär till nästa spel. Det kommer bli svårt att överträffa Vaas, jag är övertygad om. Men... Ja, jo. Eh, lite kul fakta om Vars förresten. Jag vet inte om du har tänkt på det, men skådespelaren som spelar Vars är även med i tv-scenen Orphan Black. Och fasen, det visste jag inte om. Den följer ju. Ja, han spelar karaktären Vic där. Om man tänker efter lite så ser man att de är väldigt lika. Eftersom de använder skådespelarens utseende för att skapa vass också. Ja... Och det är för den, den lyssnare som inte har sett serien så är Vic, alltså en karaktär i Orphan Black som var tillsammans med huvudkaraktären tidigare men som nu sadlat om till någon slags knarklangare ja. som är allmänt svin helt enkelt. Ja, här är väl inte den mest sympatiska karaktären. Men kan ju rekommendera Orphan Black till de som inte har sett den för det är en grym bra serie också. Jag kan verkligen hålla med. Ja, men okej nu går vi raskt vidare här Child of Light Det tyckte du väldigt mycket om För min del så är det det hittills bästa spelet Jag har kört i år Det låter ju väldigt bra det finns ju till PS3 Och PS4 än så länge Men det kommer att komma till Vita också kommer den första juli om jag inte minns helt fel. Första eller andra juli kommer vita versionen av Child of Light. Och eh, det får ju mig personligen som har varit väldigt nyfiken på Child of Light att vänta lite. För jag tycker att det känns som ett spel som skulle passa väldigt bra att ha liksom, med sig. Det tror jag absolut. Det kommer vara särskilt med tanke på touchfunktionen. Att man kan styra Auroras kampanjon där. Den här lilla ljusklubben Ja, precis. Genom att klicka på skärmen direkt. Ja, så det, det ser jag fram emot. Så jag kommer nog hålla mig ett tag till. Och sen införskaffa Child of Light till Vita när det kommer. Och förhoppningsvis kommer vi ju på sajten givetvis att kunna erbjuda en recension av den här versionen också. Nej, ja, men. det ska vi göra. Jajamän. Eh, Child of Light är ju ett spel som man kanske spelar mer för sig själv. Men om man vill spela någonting på sin PS4 tillsammans med andra människor. Då... Kan vi ju glatt meddela att SingStar nu hoppar över till sin tredje generation. Det började ju redan på PS2-eran och har funnits på PS3. Och kommer nu också till PS4. Är du en SingStar-kille? Det kan jag absolut inte säga att jag gör det, men däremot så jag uppskattar på att det spelar jag. Jag har ju lagt hundratals timmar på Guitar Hero och Rock Band och alla de här, hela garderoben full med plastinstrument. Men just sjunga har aldrig varit min starka sida. Nej, jag, jag är väl också den som sjunger hellre än bra, om man säger så. Men eh, jag har faktiskt lagt väldigt, väldigt mycket tid och pengar på SingStar till Playstation 3, både... Alltså spela under förfester och sånt där och liksom ladda ner nya låtar och sånt här. Så jag välkomnar att det släpps till PS4 också. Det har ju gått mer och mer mot en, att bli en plattform om man säger de senaste åren. Så liksom själva plattformen är gratis och så får man ladda ner låtar till vilket jag verkligen välkomnar. Det blir ju helt annat än med andra musikspel För då kan du ju välja de låtarna du vill ha själv ja. Eller få, få kanske 10 bra låtar Och 40 dåliga Precis eh, Men den stora nyheten med SingStar till Playstation 4 Det har ju faktiskt med mikrofonerna att göra Har du inte SingStar-mikrofoner och inte vill köpa det Så kommer det nämligen att släppas en app Till din smartphone Som gör att eh, den förvandlar Helt enkelt telefonens mikrofon Till en SingStar-mikrofon så folk som redan använder mobiler till allting, nu för tiden kommer även att stå och sjunga in i telefonen nu. Jag vet inte, vad, vad tror du om det hela den, det konceptet? Jag känner mig ärligt talat tveksam till det, dels för att de här mikrofonerna som finns i smartphones, de är inte lika avancerade som om du köper en ordentlig mikrofon och kopplar in. Så jag vet inte hur pass bra ljudupptagning kommer vara att, så att till den grad att spelet fattar om du sjunger rätt eller fel. Nej, det är väl det. Det känns som att de, de lite, lite dyrare Telefonmodeller har ju förmodligen Bättre mikrofoner Så där känns det som att det skulle kunna Fungera ganska hyfsat Men liksom drar du fram en, en Iphone 3 Eller någon äldre Samsung Eller LG modell så jag vet inte Det känns det känns som en bra en Bra idé men Frågan är om det kommer fungera för jag vet inte hur det är med just PS4. Men på PS3 kan man ju koppla in vilken, i stort sett vilken mikrofon som helst. Det är stor att använda. Ja, precis. Det behöver ju inte vara de officiella. Nej, men förmodligen kommer de väl ha vanligt stöd för mikrofoner också. Även i PS4-versionen. Ja, man kan ju hoppas. Ja, så äh, det, ska bli, det ska bli spännande att se helt klart. Vad de hittar på. Det är ju onekligen en... En pengamaskin, den här serien, den har ju funnits med så länge så den drar ju givetvis in mycket pengar. Så får se om Playstation 4-publiken anammar det på samma sätt som de tidigare generationerna. Jag ser fram emot en kommande videorecension med dig av det spelet av, det gör jag verkligen. Absolut! Så vi får öra stämma under Ja, också. ja det, det vet jag inte om ni vill men det får ni i vilket fall. Vi hoppar vidare. Mer Playstation 4-nyheter. Worms Battlegrounds. Worms kommer att göra Playstation 4-debut. Senare den här månaden faktiskt redan. Så det drar inte jättelänge. Innan det är dags för Team17s klassiska multiplayer-serie. Den 30 maj kommer spelet alltså nästa vecka. Och ja... Jag vet inte vad man ska säga. Det ser ut att vara mer Worms helt enkelt. Gillar du Worms? Ja, jag spelade de första spelarna när de kom på dator, vet jag när jag inte alls var gammal faktiskt, men jag tycker det, konceptet känns lite utslätat nu med tanke på att alla spelar likadana nästan. Och det har, varit, det har aldrig förändrats i grunden själva spelmekaniken i Worms. Nej, det har ju varit mycket samma sak hela tiden. Jag vet jag la, och jag vet inte hur många hundra timmar på Worms 2. När det kom. Vi satt typ fyra-fem polare framför datorn. Och liksom turade om och bytte plats. Och spelade. Så det är ju ett fantastiskt multiplayer-spel är det fortfarande. Men frågan är om konceptet inte känns lite... Lite stagnerat, liksom lite uttjatat nu. Ja, det kan jag hålla med om. Det mm. finns ju så otroligt många andra co-op-spel... Som funkar bättre i princip än Worms just nu. Ja, precis. Men ja, jag är nyfiken ändå. Så jag kommer nog kolla in det på ett eller annat sätt i alla fall. Bara för att se. Det är ändå mer Worms. och Mer Worms är aldrig helt fel i alla fall. Det inte Nej, är perfekt, det är det inte. Men det är aldrig helt fel. Det har kommit en ny trailer för Batman Arkham Knight. Som nog är mitt mest efterlängtade spel i år- den dyker upp här om dagen. Jag vet inte om du har sett den. Jep, jag kollade på den. Du skickade ju länk till mig på den. Och det ser ruskigt snyggt ut gör det. Ja, det är, det är lite svårt att hålla kroppsvetsgången i styr här från mitt håll. Jag är ett stort Batman-fan överhuvudtaget. Oavsett om det är filmer, serier eller spel. Så det här ser ju ut verkligen att kunna bli Batman-spelet som jag alltid har drömt om. Även om både Arkham Asylum och Arkham City faktiskt var spelet jag alltid drömt om. Men ni borde kolla in trailern i alla fall Den finns på psverige.se Så gå in där och Kolla på den och lämna en kommentar om vad ni tycker Helt enkelt Rockstar är ju en utvecklare Som vi tycker mycket om Och Det verkar som att de Kanske kan ha någonting På gång till vita Om vi har lite tur De har nämligen registrerat eller trademarkat som man kan säga eh, namnet City Stories och eh, för den som kan sin PSP-historia så kom det ju två spel till PSP som hette Liberty City Stories och Vice City Stories som alltså var två helt eh, helt nya GTA anpassade för eh, PSP då. så eh, Med lite god vilja skulle man ju kanske kunna hoppas att det här rör sig om eh, ett eh, San Andreas City Stories. Det låter inte jättebra i munnen där, men <laughs> no no något liknande till Vita i alla fall. De blev så framgångsrika, de här PSP-spelen, så de konverterades ju till PlayStation 2 senare också. Ja, just det. De har ju riktigt. ganska mycket där med. Ja. Eh, Vad va säger du, vill du ha ett GTA på Vitan? Det är klart att jag vill ha det, men det största anledningen till att jag känner mig tveksam till detta är att eh, många har ju tjatat på Rockstar att de vill ha GTA 5 till Windows, men de har inte ens utannonserat det. Att de då skulle utveckla det till ett nytt spel till en betydligt mindre plattform som Vita låter ju inte ekonomiskt gångbart, så vi får se hur det blir med det. Ja, precis. Det, känd... det skulle ju kunna röra sig om någon HD-samling av de två första City Stories som ja, det... kommer till Vita istället. Det skulle ju kunna vara något sånt där. Men, och det kan bara vara att de bara liksom trademarkade för, för att ha det trademarkat och ingen annan snordde. Man vet ju inte, men man kan ju hoppas att det blir ett GTA till vita i alla fall. Ja, det är absolut en SPL-serie som skulle kunna funka Ja, förutsatt att de får det att flyta bra så att, inte, att de inte behöver kompromissa för mycket. Helst hade jag ju sett att uppföljare till China Wars för det funkar ju helt fantastiskt på PSP. Absolut, det behöver ju inte nödvändigtvis vara det klassiska tredjepersonsperspektivet utan Chinatown Wars var ju riktigt, riktigt bra. Och det gick ju tillbaka till det här top-down-perspektivet som de gamla, ja. gamla spelen hade. Jag håller fortfarande med om seriens höjdpunkter. Absolut, jag håller med. Så, det ryktas också om att det ska komma nya modeller av både PlayStation 3 och PlayStation 4. Jag har inte jättebra koll på den här nyheten, ärligt talat, men det känns som att Sony är ganska kända för att släppa nya varianter av sina konsoler. Och de har ju säkert börjat fundera på en ny version av PS4 också. Ja, det är nästan garanterat. Ja. Men PSTen däremot känns lite märkligt för det har redan kommit tre olika versioner och den är ju inne på sina sista levnadsår nu får man väl ändå säga. Ja, det är två till kan jag titta på. Ja, precis. Så ja, jag vet inte vad som händer. Det kan ju röra sig om nya versioner med större hårddiskar eller liknande, bara mindre förändringar. Men... Min se. största tanke tror jag är faktiskt att, att, att de ska skapa en PS3 som har lite liknande utseende av PS4 så att det känns mer enhetligt Det är också en möjlighet, absolut. Något som inte om detta, inte annat så är det ju de här nya omslagen. De har ju designat om PS3-omslagen för tredje gången nu den här månaden. Okej, okay, det har jag så... skitvisat. Den här randen som är svart där uppe nu har ju blivit blå istället, precis som på PlayStation 4-spelare. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja. ja, men det är klart de går. Och vita omslagen är ju också blåa. Ja, så det är inte helt långsiktigt att de vill ha en enhetlig design på alla sina underhållningsprodukter. Nej, precis. Det känns ju ganska logiskt till och med. Ja, men vi får se. Vi kommer ju garanterat få se en ny PS4-modell förr eller senare i alla fall. Men jag tror inte det kommer hända riktigt än. Nej, jag, inte detta i ett tredje tveka på. Nej, absolut. Det var allt för nyheterna den här veckan. Nu ska vi hoppa över till veckans diskussion eller veckans samtalsämne. Varje vecka tänkte vi att vi ska ha ett ämne som vi har kanske lite delade meningar om och som vi diskuterar här så att ni själva, ni lyssnare där ute kan avgöra vad ni tycker om det hela Vi ska helt enkelt bestämma era åsikter eh, Och idag tänkte jag att vi ska ta en diskussion Som vi tar privat ganska ofta Nämligen trophies eh, Du är ju väldigt eh, inne i det här Trophyjakten Att ta platinums och alla trophies i alla spel Och sånt där Ja, det stämmer utmärkt Ja, och jag är väl lite mer raka motsatsen men, Man kanske nästan skulle kunna säga lite väl inne i det <laughs> Men, men vad, vad är det då du tycker är så bra med och att Och vad är det du gillar som med att liksom jaga platinums Ja, oh, kortfattat så är det ju ett slags belöningssystem varje gång man hör det ljudet. Och då sen så kunna se på alla sina spel att jag tänkte när jag var yngre och spelade Super Nintendo. Sånt där. Tänk om folk skulle kunna kolla, veta vilka spel jag har klarat. Sånt, det vore ju fantastiskt. Och nu lägger de till en sån funktion, eller det har ju funnits i många år. Men, men då kunna pre presentera det för andra som man känner då till exempel vad man har spelat då hur mycket man har spelat. det och Sen så är det ju personligt också att man vill känna att man har avslutat. Allting i ett spel man tycker om. Jo, det, det håller jag med om. Alltså, det är väldigt smidigt för att uh, kunna hålla koll på sina vänner och sånt där, vad de spelar. Men, men jag kan tycka ibland att uh, anledningen till att jag inte jagar trophies på samma sätt, det är att uh, det känns som att jag, jag går miste om en del av liksom upplevelsen. Att bara sitta ner och bara spela och bli liksom Insluten i spelvärlden eftersom jag hela tiden, man hela tiden fokuserar på att man måste klara allting, sitter nästan med en checklista liksom för att hitta allting. Det kan jag absolut hålla med om. Det är jobbigt i många fall. Ja, och nej, så jag, jag tycker väl personligen att när jag sitter, visst, man kan ju spela en omgång först och sen gå tillbaka en andra vända och då ta alla troféer och sånt. Men jag känner, jag har inte tid till det. Och om jag måste välja Så tar jag Att bara njuta av upplevelsen Och sen Lämna spelet istället för att Gå tillbaka och liksom syna i sömmarna Verkligen för att hitta alla Alla trophies Det är ju det som är så olika Eftersom alla spel har olika trophielister En del har jättebra, en del har ju Rent usla ja. ett, ett exempel på detta är ju Främst Rockstar-spel som har rent horribla Lister eh, Har du till exempel? Både Red Dead Redemption Och GTA 5 är ju rena mardrömmen För de som vill avsluta sina spel Eftersom det är så otroligt tidskrävande projekt Främst ja. den är online-delen Ja, precis det, Vad tycker du om det generellt det här med När utvecklare lägger Massa trophies på online-delen eh, Även om det Kanske är ett lite undermåligt, flerspelarläge som till exempel Tomb Raider, det är väl ingen som tycker att det är något fantastiskt multiplayerläge men vill man ha Platinum Trophy så måste man spela det Ja, det är jag tack och lov är medvetna om dessvärre Ja Jag tycker inte om det med multiplayer-trophies, ärligt talat jag tycker det är sabbar så otroligt mycket för dem. det finns ju faktiskt en stor publik som köper spel enbart på grund av trophies Ja. De blir ju avskräckta av sådana här saker och tänker då skippa. Jag vet till och med Tomb Raider var ett utmärkt exempel för jag vet flera personer som skippade och köpade spel både på Playstation 3 och Playstation 4 på grund av den här multiplayer-delen. För att de visste själva att jag kommer aldrig åka ta 100% till i detta. Men då känns det kan jag väl tycka att det har nästan gått lite långt för då missar man ju riktigt bra spelupplevelser bara på grund av trophy -listan. Ja Samtidigt så kan man ju se två sidor av det Att det är en markering mot utvecklarna För de, de vet ju säkerligen om det Att folk skippar spelet Om de följer Neograff och sådana här forum Ja precis Men... Så samtidigt är det ett sätt att markera för dem som gjort spelet Vi tycker inte detta är okej okay, med sådana här trophies Nej och sen samtidigt tror jag att det är väldigt många där Utvecklare där ute Som egentligen inte bryr sig om trophies Överhuvudtaget Jag tror inte det är jättemånga utvecklare Som lägger ner stora mängder tid På att komma på Intressanta och nyskapande trophies utan många slänger ju bara in dem tror jag för att det är någonting som måste finnas där så känns det för mig i alla fall många gånger. Ja så är det ju mycket i telltale spel Walking Dead och The det volf för många. Där är det ju typ bara trophies för klara story. Precis. Och, och det är en av de två <laughs> plattorna om troféer jag har faktiskt. Det är <laughs> första säsongen av Walking Dead. Och eh, min andra är för eh, Um, nu måste jag tänka, nu gud, nu står det helt still här i huvudet. Uh, Resistance Burning Skies till PSYTA. Ja, det var ju också en enkel platinum. Uh, ja, och det var faktiskt ingenting som jag ens uh, satt ut för att ta, utan det bara ploppade upp innan jag hade spelat färdigt. Uh, första runden så hade jag en platinum där, så det var väldigt lätt. Ja. Så det, det, det, hade det varit uh, krävt flera genomspelningar eller något så är det ingenting jag hade gått tillbaka. För att göra men nu fick jag den av bara farten egentligen. Ja det var en trevlig bonus då helt enkelt. Ja, ja men precis det, det är väl det. Det är väl så jag tycker om Trophies överhuvudtaget. Att det är, det är en trevlig bonus. Liksom. Det, det, det är alltid kul när det plingar till om man har gjort något extra som kanske är lite ovanligare. Det jag tycker är roligast med, med trophy spelar är ju de spelen som man anammar. Det att, att, det vill få, att spelet vill få dig att upptäcka allting och sen får du Trophy som bonus. Exempel på det är ju många rollspel som Nino Kuni och Tales of Cilia. Ja, precis. Ja, istället för att du får en Trophy för att du skjuter ihjäl 4000 fiender. Det är ju det är ganska meningslöst. Det gör man ju i vilket fall i, en, i ett FPS, höll jag på att säga, men... Ja, nej. Men att få till exempel för att du dels klarar handlingen Och sen så klarar alla siduppdrag i spelet Tycker jag inte är orimligt Det är ju bara om man tycker om spelet Jo, absolut, visst är det, det. Jag håller ju faktiskt på eh, Och ska ta min tredje Platinum eh, Och det är, den här har, har, får jag jobba för <laughs> eh, Verkligen, det är i Lego Marvel Superheroes. Okej okay. eh, Håller jag på och eh, Jobbar på att beta av den här platinum trofien som man får när man har gjort allt som man kan göra i spelet. Så alla siduppdrag, låst upp alla karaktärer, alla karaktärers alternativa kläder, hittat alla föremål och allting. Så efter ungefär, 20 jag tror min sparfil säger 25 eller 26 timmar för tillfället och då har jag klarat 50,3% än så länge. Det är så pass tidskrävande ändå Ja, och med mycket av den tiden Har gått åt för det finns en trophy där man ska samla eh, En miljard Såna här Lego-pluttar Som är spelets valuta Oj, det eh, låter ju ganska mycket men... Ja, det, det, var, det tog Väldigt lång tid Och sen efter ungefär halvvägs Så upptäckte jag att man kunde låsa upp eh, inte, inte fusk egentligen Men eh, små hjälpmedel Som multiplicerade de här då Okay. Så när jag hade låst upp alla dem Då hade jag Så att varje sån Plutt jag plockade upp multipliceras Med 3840 eller någonting Så, där, så då tog det ungefär ett par sekunder Att komma upp till en miljon <laughs> okay. Men det, det är ändå Ett spel där jag tycker att Där kan jag sitta Och det kan jag göra när jag inte har något Annat för mig eller när jag inte är sugen på spel något annat Kan man hoppa in där och springa omkring lite Och göra några side quests? Och låsa upp någon ny karaktär och sen så hoppar man ut och kommer tillbaka nästa gång. Eh, så det, det. Det tar sin lilla tid, men det är så här avkopplande och ändå bara springa runt. Tycker jag. Ja. Vi pratade ju innan om det här nyligen släppta transistor. Ja, precis. Så jag rekommenderar. Det kan jag även rekommendera till dem som jagar trophies. Det var väldigt enkel prata om samtidigt som det var kul att ta. Ja, det är ju alltid trevligt. Men okej. Okay. Om vi säger så här. Om du skulle få välja. Ett spel att rekommendera för trophies Inte bara för att det är lätt utan för att det är kul Och ett spel som du verkligen inte rekommenderar För att det är väldigt svåra plåt, trophies eller liknande Vilka skulle du välja då? Det som är bäst att rekommendera Alltså första som jag rekommenderar av nöjes skull Det är ju Kun i Wrath of the White Witch Det tycker jag är ett helt fantastiskt spel ja Det är också roliga trophies Gör alla quester i spelet Och samla ett visst antal monster Som man verkligen får känna på stridssystemet Ja precis Det tycker jag de lyckades helt otroligt med Studio Ghibli Och Level 5 som de heter Ja precis e Och sen så skulle jag avskräcka dem från att köpa Ett spel för trophies och Det skulle ju vara Star Ocean Till the end of time International tror jag det heter Om jag är inte är helt ute och seglar det är trean ja men det är Star Ocean-spelet som finns på Playstation 4 i alla fall på Playstation 4? eller Playstation 3 menar nu var jag helt ute och svampar <laughs> men ja. ja, det, är, det är ett enormt tidskrävande projekt jag har att vissa personer har tagit emot 2000 timmar att ta om i spelet herregud ja då förstår jag eh, finns det något spel du har spelat igenom som har riktigt riktigt dåliga trophies. Eller ett spel som är riktigt riktigt dåligt. Men som du har spelat igenom bara för att det är lätta trophies. The Last Hope International heter det. Så heter det. Ah, okay. ja, jag fick kolla här i ah. Ja, Ett spel som jag har spelat igenom för. Dåligt spel för trophies. Det är, ja, nu skäms jag nästan för att säga det, Men det är en hel del faktiskt. Exempel tack. Dels så Rogue Warrior. Det här spelet med Mickey Rourke. Det Ja, den här när rappade i eftertexterna också Jo. Ja. Det, det kan i och för sig vara värt att spela Bara för rapplåten skulle Men det, spelet är horribelt dåligt Plus att jag ägnade säkert en 20 timmar åt multiplayer som var helt omöjligt Att connecta mot Falke Ja, för det var ingen annan som spelade Nej, och om man väl lyckades connecta Så blev det disconnect och, Ja, det var rent helvete Milt, milt sagt Sen så nyligen så plöjde jag igenom Ben 10 Omniverse, också ett extremt dåligt spel, men det var en lätt plåta. Ja, det spelet är jag allt för välbekant med. Eller tvåan i alla fall. Jag kan ju säkta mitt beteende med att jag slapp i tala för spelet i alla fall. Ja, det var allt, <laughs> alltid något. Ja, men då har vi ju snackat lite om Trophy's nu i alla fall, så vi går väl vidare och... Ja jag frågar helt enkelt, vad spelar du nu? Just nu är det ju Wolfenstein i New Order som vi snakkar om innan Och sen ja. så förhoppningsvis så kommer Watch Dogs den här veckan också Recensionsexemplaren Spännande det, det känns som att Watch Dogs kommer bli ett eh, hett samtalsämne under nästa veckas podcast Det kommer det absolut bli När vi förmodligen har fått eh, lirade lite båda två Ja Ser du fram emot det? jag ser fram emot det grymt mycket faktiskt Ja det... Något Som däremot avskräcker mig lite på förhand Som jag har läst om spelet Det är ju den här låtlistan som de har avslöjat Och varför Varför ja, Dels så är det ju nästan Uteslutande elektronisk musik Som jag verkligen avskyr Även om det finns vissa ljuskår som Alice Cooper Med mera Ja jag hade önskat att det, nu är inte den här listan komplett så jag ska inte döma ut detta på förhand men av det jag har sett så verkar det inte alls vara någon musik som passar mig. Nej, okej, okay. men jag tycker ändå att liksom det här elektroniska det passar ju lite spelets tema kan jag tycka. Ja, du menar med, med hacking och, och datorer och allt vad det nu är. Jag personligen känner ju inga hackers så jag vet inte vad de lyssnar på för musik så det får ju stå för dig. <laughs> ja, jag, jag känner inte jättemånga heller. Jag hade en klasskompis på gymnasiet Som lyckades ta sig in på min lunastorm Det är ungefär dit det stäcker sig Okej okay. Annars... Du får ringa upp killen Du kan ju ta med han i nästa veckas podcast Och fråga vad han lyssnar på ja, Lyssnar du bara på så här dubstep och elektronisk musik är det, så, eller? är det så Lite Janne Josefsson där Ja det blir utmärkt Ja, ja nej Och själv eh, sitter jag som sagt Med Mugen Souls Zeta för tillfället och har även Conception 2 till Vita som jag betar av så mycket jag kan också. Och jag kommer även att sätta igång med God of War Collection till Vita nu idag. Det håller på att laddas ner just nu. Så det kan man ju följa sömlöst och välplanerat in i nästa punkt. Vad vi har på gång på sajten. Eh, och det är ju som du säger då din wolfenstein recension är väl det närmaste riktigt stora som är på gång. Yup. Och sen någon eventuell eh, conception också, då eventuellt om jag förstod det rätt. Ja, ja, precis. Den är på G, Mugen Souls också då. Eh, och sen så är det ju då Watchdogs som blir väl det riktigt stora nästa vecka. Det här, det här går ju Embargo Går ju faktiskt ut samma dag som spelet släpps. Ja. På Watchdogs. Så till nästa veckas podcast, även om recensionen inte har gått upp än så kan vi ju diskutera det hur ja. mycket vi vill egentligen. Ja, det kan vi ju. Ja, precis. Och sen är det ju lite annat smått och gott. Vi har väl säkerligen en ny topplista på gång också här. Inom den närmsta tiden. Vi ska bara slänga ihop den också. Ja. Men annars är det ju bara att fortsätta, kära lyssnare, att hålla koll på psverige.se- för de stora nyheterna kring Playstation 3, Playstation 4 och Playstation Vita. Och för att avsluta det här jungfruavsnittet av Spelstationen så har vi faktiskt en ny liten nyhet. Som gick live bara för några minuter sedan. Och det handlar om Middle Earth Shadow of Mordor. Är det, något det ser ut? lovande ut. Ja, det ser väldigt lovande ut. Och något som gör det ännu mer lovande är att Hjälten Talion... Hans röst kommer att göras av Troy Baker oh. eh, som ni säkert känner igen från The Last of Us eh, Bioshock Infinite eh, och eh, tusen andra spel typ eh, och vad som gör det ännu mer spännande är att eh, filmens eh, förlåt filmen, spelets skurk Black Hand Svarta handen alltså Precis, en av de större eh, antagonisterna skulle jag gissa på eh, den rösten kommer att göras av någon som... Om Troy Baker har gjort ungefär 1000 spel så har väl den här killen gjort ungefär en miljard. Eh, Nolan North kommer Hur att... Hur kunde jag gissa det? Ja. För att det är de två som har patent på alla manliga röster i eh, spelvärlden ungefär. Och eh, Lowen tal på en tredje plats. Ja, precis. Eh, nej, Nolan North kommer alltså att spela Black Hand. Och han är ju givetvis känd från Uncharted där han spelar Nathan Drake och... Eh, Batman Arkham-serien där han spelar pingvinen till exempel. Äh. Så de har ju. Utöver det så har de plockat in Allister Duncan som har varit med i Mass Effect-serien. Laura Bailey från Halo 4 och Last of Us. Och Liam O'Brien från Infamous Second Son, GTA 5 och Last of Us. Han kommer att spela Gollum. Så vi kan alltså bekräfta att Gollum är med i Middle Shadow of Mordor Låter spännande helt klart Japp yep. Och vad vi tycker om de här rösterna kommer du ju få höra i oktober Efter att spelet har släppts och att vår recension har gått live på sajten givetvis Så det var väl en trevlig liten nyhet för att avrunda det här första avsnittet av Spelstationen Och som sagt... Vår plan är att ett nytt avsnitt ska gå upp varje vecka på onsdagar, eller torsdagar, ursäkta. Och eh, se till att hålla er på psverige.se ps för alla de stora nyheterna i Playstation-världen. Eh, vi vill också tacka Machine Supremacy för att vi fått använda deras musik i vårat intro och outro- och för Joel Brage, jag är David Wallström och vi tackar för den här veckan på Återseende. Yes, på Återseende.